Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98 on Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, ma három vendégem van Laj Boglárka, Nemes Réka és Eregé Kata Mindjárt mutatom neked jobban is, de hogy amiről beszélni fogunk, az a csomagolásmentes élet és ti három, hát mondjuk, hogy különböző oldalról jöttetek össze. Lajboglárka a bogbeg bárkának az anyja. Ezek ilyen bio pamut anyagból készült dolgok, amivel a műanyag zacskókat lehet helyettesíteni. Nemes réka, a bolt és kávézó, aminek láttam, hogy zero waste shop van kiírva. <gül> a magyarul ez a, mondjuk ezen a pazarolj hogy valóban jobban hangzik. Igen. Tehát, hogy ne legyen semmi szemét magunk után, és egy a bolt után, és egy szemét. Kevés, minimális. Próbáljuk minél kevesebbre redukálni a szemét mennyiségünket. A sereg pedig a követ egyesülettől, aminek lehet, hogy a nevét már uh, jobban hallották, hogy ez különböző uh, uh, uh, hát uh, mindenféle cégektől és másoktól is alapított egyesület, amiben ilyen fenntarthatósági programokat csinálnak, és több projektvezető vagy, és létrehoztatok hármotokkal nemrég egy, egy beszélgetést, ami és pont abban a csoportban is jöttetek, aminek nagyon örülök, és uh, és hát akkor csillant fel a szemem, hogy hát ez nagyon jó dolog, hogy, hogy hát itt nem csak papolnak a csomagolásmentes élettől, hanem, hanem ez az, amiről mi mindig álmodozunk, ugye, hogy amikor azt mondjuk, hogy demokrácia most, akkor mi egyáltalán nem gondolunk az Orbán Viktorra, meg a többiekre, hanem arra gondolunk, hogy az emberek magukkal társadalom és hogy nekünk magunknak kell a világot, hát megváltoztatnunk, és ez nem egy egy egy, egy, egy hogy mondjam, ez nem egy ilyen, ö, rövid távú politikai cél, tehát ez nem olyan értelemben vett politika, hanem ez egy hosszú távú igazi társadalmi változásnak a, az igényét jelzi mindannyiunk számára. Amit, hát bizonyít az is, hogy ez a műsor egyébként több mint 25 éve megy, úgyhogy <gül> a téma borzasztóan kimeríthetetlen, és hát e, rengeteg olyan ember e, e, beszélt már itt, akik valamit tettek, valami, hát mi azt mondjuk, hogy civil dolgot, de aminek külön örülök, hogy itt, itt, hát ti mind civilként vagytok tulajdonképpen, és az a beszélgetésből egyértelmű volt, hogy úgy szántátok magatokat, de ebből igazából, Kata az, aki egy egyesületnek a projektvezetője, tikettem meg hát mondjuk, hogy, hogy egy vállalkozásnak a, a vezetője vagytok. De hát ez már azt hiszem egy újfajta vállalkozás. Én ezt jól gondolom? Igen. Nemes Réka. Igen, ez egy... Ne pazarolj. Ez egy teljesen új vállalkozás. Forma, mondjuk így igazából, mert mi is igazából szemléletet szeretnénk megváltoztatni, az emberek szemléletét arról, hogy lehet igazán csomagolásmentesen is vásárolni, lehet szemét nélkül, szemét megelőzéssel vásárolni és élni. Hogyha mindenki kicsit törekszik arra, hogy tudatosabban és környezet kimélőben éljen és vásároljon, azzal igazán sokat tehet annak érdekében, hogy, hogy kevesebb szemét legyen, és hát itt jönnek szóba az, hogy az embernél, hogyha mindig van esetleg egy vászontáska, vagy egy kis üveg, vagy bármilyen doboz, akkor azzal már így könnyebben lehet ezt kiküszöbölni. Kata? Te, mint... Az Egyesületben dolgozol elmerőjétel úgy-úgy-úgy, ha úgy, kázi, mondjuk, hogy az elmélettel is szoktál foglalkozni? Abszolút. Tehát fog... van egy ilyen tudatformálás, ami egy fölvállalt dolog. Abszolút van. Az a helyzet, hogy az Egyesületünk tagvállalatokból áll igazából, és főként a, a cégeket és vállalatokat terelgeti, illetve nyújt uh -huh. tanácsadást, auditálást a cégeknek. És ez most úgy van nekünk is egy kísérleti dolog, hogy szeretnénk a az emberek, a, a civilek felé is úgymond tudat formáló eseményeket rendezni. Ennek volt ugye a második rendezvénye ez a csomagolásmentes beszélgetés. Ö, és igen, ennek kapcsán foglalkoztunk valamennyi ö, hát háttér, háttérkutatással, ö, de hogy nem, nem volt ez egy nagy szabású kutatás, igazából csak éreztük, hogy ez egy fontos téma, nagyon aktuális, és hogy, biztos, hogy biztosak vagyunk benne, hogy sokan szeretnének erről hallani mélyebben, tehát igazából csak összehoztuk. Az, hogy, hogy vállalatok egy ilyen egyesületet létrehoznak, abban én azt érzem, már az előző, hát mondjuk évtizedek tapasztalatai alapján, hogy elindult egy, egy tehát van egy generációváltás, tehát ezek a vállalkozók még kapitalista vállalkozók, de nem úgy gondolkodnak, hanem, hanem egy másfajta felelősség is fölébred bennünk, és ebben én azt érzem, hogy egy ilyen egyesetnek a létrehozása az egy ilyen kvázi egy ilyen ön lépés is tulajdonképpen. Tehát ez egy, ezt lehet rossz indulattal beállítani, hogy biztos azért csinálják, hogy, hogy így csinálják egy jó képet maguknak, de azt auditáljátok őket, ott nem lehet jó képet csinálni. Nem, abszolút, én azt gondolom, hogy ez egy elkötelezettséget jelent a vállalatok részéről. Amit én még nagyon látok, hogy nagyon fontos, hogy egy vezető legyen elkötelezett, de az is például érdekes, hogy minden cégnél ugye emberek dolgoznak, vagy ugyanolyan közemberek is, és, és nekik is fontos, tehát úgymond szerintem onnan is lehet alulról egy nyomás, hogy én nem olyan rég olvastam, hogy például az YZ generáció munkavállalóinak nagyon-nagyon fontos, hogy például a cége vagy a leendő munkahelyének az ilyen politikájával tudjon azonosulni, amiben a környezetpolitika is azért nagyon nagy szerepet játszik tehát, mm -hmm. úgy, tehát úgy mondod, hogy, hogy nyomást tud helyezni egy vállaló is úgy mond, a cégre, hogy ezt hogy mondjuk csak olyan helyen dolgozik, vagy olyan helyen köteleződik el, aki um, környezet tudatos fenntarthatóságra törekszik. Moglárka, te, te vagy a, a vállalkozó itt, aki egy személyes vállalkozó vagy, és te ezeket a, a csomagoló zacskókat, vagy minek, minek nevezed őket? Hivatal... Begek, ugye, ezek a Hivatalosan begi néven futnak, Beg. <laughs> Hát ez egy ilyen uh -huh. Igazából, ugye én alapvetően termékeket készítek, ami uh -huh. ugye az egyszerhasználatos nylonzacsit tudjuk kiváltani vele, Tehát, ugye ilyenek a, a pékszűt is, illetve zöldséges zsákok, ugye több méretben, illetve vannak hálós zsákjaim is, illetve ugye az alufolója falpak helyett készítem ugye a a szendvicsomagolókat, illetve a mosható, az úgynevezett púllal, bélet szendvicsomagolókat. Ezeket te találtad ki? Hát nincs olyan nap alatt, tehát nem, nem én találtam ki, de igyekszem teljesen magyar forrásokból beszerezni az alapanyagokat is. Tehát a méviesz például egy magyar méhésztől veszem, a biopam mutatott ezt egy magyar nagykereskedésbe veszem, és itt ott a pult is vitorról szerzem be. És uh, igazából a, a vásárlók nagyon sokszor formálják az igényeket, tehát hogy uh, én próbálok nekik nem csak így magával a termékkel segíteni, hanem nagyon sokszor tanácsot adok, tehát ugye a, a Facebook, illetve az Instagram, oldalamat, hogyha követik, én nagyon sokszor posztolok uh, vásárlással kapcsolatos képeket, mert ugye jönnek sokszor a... a amikor személyes találkozó van, hogy jaj, hát ez nagyon szép, meg jól néz ki, jaj, de hát mit szól a pénztáros? Mit fog szólni, hogyha én egy zsákba rakom be a krumplimat? És akkor szoktam mondani, hogy hát vagy veszi egy hálózsákba, ami ugye átlátszik, vagy fogja a zsákot, és nyitott száját teszi ki a pultra, ugyanúgy le tudja pénztáros mérni, ugyanúgy bele tud nézni, tehát ez ilyen jellegben nem okoz problémát. És akkor egy picit megnyugszanak, illetve ugye én most pont ezért találtam ki a pucérkampány, csak a textil maradhat mozgalmamat, amiben ugye arra szeretném fölhívni az emberek figyelmét, hogy igenis az egyszer használatos neonazacsi helyet, ezekkel az ö, mindenféle biopamut, vagy vászon, zsákokkal. Itt ugye igazából az a lényeg, hogy amíg az egyszerhasználatos neonazacit kb. 20 percig használjuk, és ugye ennek az acskonak a lemomlás ideje 300-400 év, addig ezek a zsákok moshatóak, tehát akár évekig lehet őket használni, nem kupnak el, nem szakadnak ki, és hát sokkal a valjuk betett színesek, szépek, szín és, és teljesen is gomlanak. Igen, tehát amivel szó a szalvétám, elhogy szoktam mondani, hogy nekem abból van egy olyan, ami gombos változat, tehát azon egy pamut gomban és egy, egy pamut sinor, illetve fa gomba, bocsánat. És Mert itt a... van előttem egy ilyen <gül> szalvéta, amiről én nem tudtam először nem ismertem Floyd szalvéta, de most már már értem, szüksz, találd, hogy tépőzáros szalvéta, jelenti, <gül> és senki nem látok. Tehát ebben ebbe belerakok mondjuk valami almát, vagy ezt a szendvicset, és utána négy sarkát így össze tudom zárni, igen. és lesz egy ilyen kis nem, hát azt teljesen rá lehet hajtani, hmm. mint egy szalvétát, Ugye azért van rajta tépőző. A lényeg az, hogy nem hullik ki belőle nem. semmi, és amikor enni kell, akkor meg Vá, Igen, láttam. tehát kett, kettő funkciót is ellát uh -huh. ez a szalvéta egyben. Tehát hogy egyrészt tudunk uh, rajta, hogyha kicsomakoljuk enni is, tehát nem kell külön még egy szalvétel. Másrészt hogy azért zárasak, hogy ugye a benne lévő termékhez tud így a méret is. Tehát bele tudok rakni egy narancsot is. Meg bele tudok rakni mondjuk egy kiflit is. Tehát az is ugyanúgy belefér. És ami ugye fontos a méviasznál is, hogy az például teljesen száz százalékban természetes anyagból készül. Ugye egy biopamut van bevonva méviaszszal, mm -hmm. és ugye van rajta egy fogom, meg egy pamut zsinór, és igazából a címke is egy újrahasznosított címke rajta. Tehát, hogyha azt eltávolítja róla a kedves vásárló, ha már elhasznált, akkor simán ki tudja komposztálni is. Mm -hmm. a én rosszunk, két fogtam meg, de ezt úgy családják, hogy teljesen mindegy most. Na, hogy le lesz és akkor a, a, a Facebookon ezt majd mind meg lehet csodálni. A barátaid, amikor mondtad, hogy te vállalkozni akarsz, hogy nem tudom én, a vagy valaki, vagy, vagy a szüleid, vagy a férjed, vagy akárki. Nem ez, hogy megőrültél, ilyenekkel foglalkozni? Hát valami olyasmit csinálj be pénz van. Hát egyrészt ismernek, tehát tudják, hogy én elborult vagyok, és nagy műanyag, zacskó ellenes. Meg hát ugye ez nem, nem most alakult ki, azért mm -hmm. ez hosszú évek volt. Először ugye magamnak csináltam ilyen zsákokat, magamnak csináltam szalvétákat, aztán úgy megpróbáltam így a baráti kört is meggyőzni róla, és akkor ugye egy idő után így adta magát, hogy akkor most már foglalkozzunk más módon is. És végülis ez egy másfél éves vállalkozás, de... Szerencsére nagyon szeretik a vásárlók is, tehát nagyon sok termék úgy készült, hogy ők kérték, hogy csináljak ilyet, vagy olyat, vagy... vagy ugye ez a technika, amit én alkalmazok az egyszínű zsákokon, ez az úgynevezett transfer technika, ez megengedi azt, hogy teljesen egyedi legyen, tehát akár minden termékre lehet egyedi mintát rátenni, uh -huh. vagy... Ugye én még készítek... Mikulázsákokat is például, uh -huh. ugyanígy biopamutból, és ott például ugye lehet névre szólóan, tehát az anyuka megéri, hogy milyen névre szóval szentelünk. Tulajdonképpen te a, a legújabb technikát használod a legősibb környezetvédő. <gül> <gül> Igen, okra, ugye? igen, tehát, hogyha így visszagondolunk, akkor nagyanyáink, dédanyáink is, ugye, mibe tárolták a, hát a szárazbabot. babot. az csak <gül> <gül> Tehát, hogy ők is ilyen igen. neféle vászon meg lenvászon zsákban tárolták a szárazbabot, a tésztákat, a tehát világos, a kenyeret, igen. ugye. Na, ez ez amit legfebb fényképeken látunk. Igen, igen. A, a Nepazaraj Café, őt így úgy nevezni. Csomagolásmentes volt. Ó, oh, csomagolásmentes volt. Hát igen, inkább. Oké, oké, a honlapot néztem, ami nagyon hát szép. Zero Waste Shop and kávé. de az igazából legál. a lényeg a csomagolásmentes okay. uh -huh. uh, Ott ti, mi volt a reakció? Uh, hát uh, hasonlóképpen, mint Voglárkánál, vagy... <gül> uh. Na nagyon, tehát, hogy nagyon pozitív volt. Minden, nem vagyunk már régóta nyitva, de ahhoz képest így nagyon sokan jönnek, és egyre többen, és nagyon nagy az érdeklődés erre, és ennek így nagyon örülünk, hogy mindenki egyre tudatosabban él, és próbál így vásárolni. És nagyon jó, jó látni, amikor így jönnek be, és ilyen különlegesebb különlegesebb vászonzsákokkal különben, és saját kis edénykékkel mindenki összegyűjti, és akkor úgy jönnek be, hozzánk vásárolni. És itt önkönben mindenféle bioélelmiszert is forgalmaztak. Igen, mi, igen? Nánk, uh -huh. vannak bioélelmiszerek is, igen. Egy ilyen hát, pont is van nálatok? Szatyrok is vannak nálatok. Nah, nem értem, mind... hanem, mint a szatyor közösség, hogy úgy, úgy uh, valami termelő igen, a zöldségek, és zöldség, zöldség, igen, igen, igen. Uh, most, most leszünk pont a uh -huh. Magosföldnek ilyen magos uh, át, átvevő pontja. <gül> Oké, okay, voltak már itt. <gül> Na igen, ö, ö, ö, ö, ők jönnek hozzánk Aha. jövő héttel. Uh, Fantasztikus. Átvevő pont Aha. leszünk nekik. Igen, és hát mi is minden hazai terméket próbálunk vásárolni, amit csak lehet uh -huh. magyar, magyar terméket venni. Úgyhogy. Törekszünk erre, és hát a vásárlói igényeknek megfelelően. Ezért is vannak főleg biotermékek, meg hát ezért is növekszik egyre jobban a szélesebb lesz a vásárlás. Most egy, egy vállalkozásnak ugye van egy ilyen anyagi oldalá, amit most nem akarunk bele belemenni, mert ez olyan, mint a többi, többi kevésbé. És, és hát. Nagyon sok minden nincs mondani, de a legtöbb vásáról, hogy mondjam, ilyen ö, ö, üzleti vállalkozásnak van egy ilyen terves célközönség, vagy mit fog kárulni, meg nem tudom ilyen dolgok. De én úgy érzem, főleg, mint a Boglár említett, hogy itt ö, ez nem egy igazi olyan rendes piac, tehát, tehát nem az, nem a, ez nem olyan, mintha a, a, mint a nagykörúton lenne egy cipőüzlet, ahova beesnek az emberek cipőt venni, hanem itt valami folyt a közösségépítés is folyik. Igen. Ami lehet, hogy így nincs kimondva, hogy én ezt magamban megfogalmazom, de voglárka szajból azt éreztem ki, és hát uh, Réka nem <gül> intencői, ezek voltak, hogy valami ilyen szándék is van. Uh, igen, tehát, hogy, hogy nálunk is vannak ilyen szemléletformáló workshopok, -ok, uh -huh. előadások, beszélgetések. Próbálunk uh, mi is tenni annak az ügynek az érdekében, hogy, hogy minél jobban megismerjék, hogy hogy lehet így vásárolni, hogy lehet így élni, és uh, hogy az emberek jobban és könnyebben hogy hozzájutni ilyen termékekhez igazából. A Kata, seregély Kata követ, aminek néha hozzámondom, hogy honnan van, hogy jobban belénk rögződjön. Hát mondhatod, hogy nektek ez viszonylag egy új lépés, hogy így, így megpróbáljátok a a kvázián nagy közönség felé ö, ö, meg, befordulni vagy odafordulni. De hát tulajdonképpen ez ö, azt hiszem, hogy ez egy abszolút ö, fontos lépés, Te is abban a korosztában, vagy aki szerintem úgy magától hogy így gondolkodik, tehát meg olyannak is látszom. Köszönöm. Aha. Hát ha nem, nem egy ilyen nejlönzacskó haigálló valakinek nézel ki, hanem olyan, olyan tudatos. Van, van egy csomó fiatal ember, látszik, hogy, hogy ez egy olyan tudatosság, amit ugye, hát, a, hogy mondjam, tehát most a gyermekem korába vagy, de hogy, de hogy. Amit, amit mi, mi úgy gondoltuk, hogy most hát valami nagyon nagy dolgot ö, rá jöttünk rá, hogy nem kell ezt csinálni, vagy csinálni, meg biofarmot csinálni, meg ezt, meg azt, meg most, az ö, tulajdonképpen a fiatal generációnak sokszor nem is tudjuk, hogy ők ezt hogy vették, vagy hogy sem, mert valószínűleg azt mondják, hogy a szüleink telebeszélték a helyünket, vagy öt, olyanok, amilyenek, mert a szülők olyanok, de én azt látom, hogy az a, mit mondtál, Y-Z generációnál tartom? Y-Z, igen, i, i, a 8-a már x ha Van x, a, a alfa is. A, a, igen. És alfa. az már ujján, megkezdődik újra. Az alfa az, az. Alfaz, azt hiszem 2010 után é, született. Wow. És, a igen. és a régi Evgen. generációknak miért nincsen valami neve? de Mi voltunk a generáció. Szerintem X generációzat, az Y előtt volt, úgyhogy akkor ők a, igen, ők a 90... Hát, de végig, bocsánat, éltem előtt is. 60-as év meg is születtek, meg még régen, Igen, az? Na jó, hát azt már az nehéz felfogni. Tehát azok az ókori az elindult végül, és azt kell mondani, hogy a hippi korszaktól, hát végül is a, a 60-as, 70-es évektől egy nagyon erős ilyen ökológiai gondolkodás indult be, de ez egyáltalán nem ö, ö, volt a hogy mondjam, a mainstream, tehát ez a, a vállalatok erre nem reagáltak nagyon sokáig. Tehát az életben az a, ez az utóbbi pár évtizedben, két évtizedben érezni, hogy valami erősebb hatással <coughs> Magyarországon, pedig csak az utóbbi, mondjuk talán tíz évben. Valahogy itt akkor hogy meg így hirtelen így megváltoztak dolgok, és pedig hát voltak akkor is mások, de például a mi generációnk én most már hatvanas, azt kell mondanom sajnos, Az, azok mi, de is igen, igen, hát András is, aki a pult másik oldalán <gül> intett, hogy igen, ő is ide tartozik, hogy mi nem, e, hogy mondjam, tehát mi elkötelezettek vagyunk a, a fenntartatósági kérdések iránt, de sokszor úgy éreztem, hogy eszköztelem. Tehát, hogy igazából, például nekem, nekem sosem lett volna nem is bátorságom, fantáziám ilyen zacskókat tenni. Tehát ezt a lépést megtenni, ez pedig nem tűnik bonyolultnak, de, de mégis tűnik, hogy ez egy nagy lépés. Tehát, tehát, hogy mondjam, az elméleti lelkesedéstől és az abból fakadó papolásból, aminek azért az a nyeredménye van, hogy az iskolákban van ökológiai oktatás, meg és viszont ez de hát de odáig eljutni, hogy, hogy, hogy ez az életnek a része, hogy a vállalkozásomnak is a része válik, és én ezzel, hogy mondjam, a társadalmi, hogy mondjam, az elkötelezettségemet ebben fejezem ki, az, az egy, szerintem, az egy új dolog. Abszolút, én azt gondolom, hogy ez amiatt is lehet, hogy azért pár tíz éve Látszódnak úgy igazán a következmények, tehát hogy mind a klímaváltozás, az, hogy ugye mennyi szemét van az óceánokban, a mikroműanyagok megjelenése, tehát hogy ennyire nem volt benne a köztudatban szerintem, még szerintem öt évvel ezelőtt sem, hogy a mikroműanyag az benne lehet az élővízben és a halakban. Igen, ez egészen új és hirtelen, nagyon hirtelen és nagyon megdöbbentő. Abszolút, és azért, mm hogy -hmm. a mikroműanyagok, tehát, hogy azok, amióta szerintem kozmetikai cégek vannak, ugye azért azok nagyjából léteznek, tehát hogy csomó krémben vannak ö, apró műanyagok, hogy mondjuk jobban le tudja dörzsölni az emberről a, az arcradír, az arcát, tehát, hogy, hogy ez egy létező dolog nagyon régóta. Azok micsodák Én kis műanyagkönböcskék? Igen, műanyag? az, az ilyen, a, a, tehát azok az elsődlegos mikroműanyagok, amik, amik akár ilyen kozmetikai termékekben vannak, és a másodlagosok pedig azok, amik. Ö, ugye a, a vízben lebomlanak. Ilyen nem tudnak lebomlani biológianak, Szétes hanem szétesnek tör, uh -huh. széttörnek. Öm, tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy egyrészt a köztudatban volt egy emberőbonás, aminek ez a hatás, hogy sokkal ö, többet tesznek az emberek. Öm, illetve, tehát tényleg talán azt is érdekes öm, megnézni, hogy, hogy ugye a vállalatok is felismerték, hogy ez az ő működésükre is hatással van akár ugye a klímaváltozás és a dolgozóikra is nagyon nagy mértékben és, és összefüggésbe hozták, hogy ugye ők mit tehetnek ez ellen és szerintem innen hát és ma már, már ezelőtt tulajdonképpen egy, egy vérkapitalista sem tud elbújni, mert akármilyen szigetre megy, egy cunami ott is ott utol fogja érni, vagy ott is, nem tudom, én ezért, dökülött halakat fogok kivetni a víz magából, akik meg, mit tudom, mondarakatak, az acskók állnak ki a szájából. Tehát de, el nem de, tud elmenekülni a probléma elől, tehát... De nem kell ennyire messzire ide? menni, hát egy, egy magyar vállalatvezető is érzi, hogy többször van nyáron hőségriadó, többször kell elengedni hmm. a, a munkásait, a több védőítő arra van szükség, tehát, hogy akár ilyen apró, hát apró, azért ez nem apró dolog, mm -hmm. de hogy akár már itt Magyarországon és ez biztos, hogy érzik, én azt mm -hmm. gondolom. Tehát akkor van, van mégis egy ilyen közvetlen kényszer is, ami ilyen, mondjuk ilyen gazdasági kényszer. igen. Mm -hmm. Még úgy gondolom, Ingen. hogy ez trend is most. Tehát Bonn ugye látom. azt látom, hogy nagyon sok fiatal, tehát most fiatal, hogy egyrészt a kisgyerekes anyukák, náluk ugye ez jobban uh -huh. felerősödik, ez a környezettudatosság, ugye a gyerekem született, tegyünk a jövőnkért, tegyünk a környezetnél, illetve a, a 20-30 évesek, aki is most nem tudom már melyik generáció hirtelen, de hát hogy, hogy náluk y. látom azt, igen, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tenni akarnak, tehát talán uh -huh. ők voltak az első olyan korosztály, aki felfogta azt, hogy ez most már nem csak arról szól, hogy szelektíven <gül> gyűjtem a szemetet. Tehát az ma már, már kevés, hogy különválogatom a műanyagot meg az üveget, meg kell előzni a műanyag szemétnek a, a, a saját magunk otthoni termelését is. Tehát, és akkor itt jön be az, hogy, hogy akkor, akkor vásároljunk az Ö, ne, ne, ne pakoljuk, tehát nem kell egy almát vagy egy, egy, egy banánt is belepakolni egy ne -be, hanem igenis tessék zsákokat vinni magunkkal, amik moshatóak. Úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem nehezebb. Tehát ugye sokan mondják, hogy jaj, de hát ez olyan macerás. Mi a macerás benne? Ki pakolok otthon ugye a zsákokból, és avval a vala visszarakom a táskámba. Tehát egy idő után, egy hét elteltével ez majd olyan ösztönös mozdulat lesz, mint hogy az ember a kulcsáért nyúl, vagy a telefon beleteszi a táskájába. Tehát igen, egy picit nekem is oda kell rá figyelni, egy picit nekem is gondolkoznom kell, hogy mindig legyen nálam szatyor, vagy üveg, vagy dopoz. Tehát, hogy ugye oda kell figyelni. És ez a generáció ez, ezt nagyon jól látja, megérzi, és tesznek is érte szerencsére. Kata? Én csak egy ilyen személyes dolgot fűznék hozzá, hogy én ilyen egészségügyi okokból nem ehetek cukrot, és pont múlt héten tudtam megfogalmazni valakinek, hogy az ilyen ö, neylonzacskokról való leszokás, ez nekem nagyon hasonlított a cukorról való leszokásra, hogy ugye először nem gondolja az ember, hogy ez sikerülni fog valaha, és aztán utána meg annyira természetes lesz, hogy mindig ott van egy vászonszatyor nála, hogy így fel sem erül, hogy, hogy kérjen. Tehát, hogy szerintem e, e, így a fokozatosság elve az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ne abba gondolkodjunk, hogy, hogy akkor mindent, hanem, hogy nagyon-nagyon apró lépésekkel mindig egyre többet tenni. Igen, meg igazából Eléka. az a... Az a lényeg, hogy az ember nem, ne legyen az, hogy leszaladok a boltba, mert hogy én minden nap leszalad az ember a boltba, és csak gyorsan veszek valamit. Hogy itt azért végig kell gondolni azt, hogy mit akarok vásárolni, és akkor mondjuk sokkal rövidebb idő alatt, vagy hát maga a vásárlás az lehet, hogy hosszabb, csak hogy mondjuk heti egyszer megyek le, de akkor bekészítem a kis a ilyen tárolómat, olyan tárolómat, és akkor egyszer megyek vásárolni, de mondjuk egy hétre valót vásárolok. Mert hogy mostanában szerintem mindenki azt csinálja, hogy jaj, ezt lefelejtettem, akkor csak leszaladok ide, de azt már akkor neylonzacsiba van, meg az már becsomagolva van. És szerintem ezzel azért időt is lehet spórolni. És tényleg az, hogy szépen lassan, nem kell rögtön megváltani a világot, de hogyha az ember kicsit odafigyel erre, hogy tényleg a hogy tényleg csak egyszer egy zsák van a táskámban, akkor az már egyek, kevesebb nejlonzacskó az mm. már valami. Mm -hmm. Hát utána megjöhet a többi dolog. Mert hogy egy idő után az embert meg el is kezdi zavarni. Legalábbis nálam ez volt, hogy így jó, volt hát akkor oké, okay, hogy a nejlonzacskót így de hogy akkor így szépen lassan akkor nem tudom, hát a tusfürdők, a testápoló, a mm -hmm. sampont, tehát hogy ezek így mind szépen így utána oh, jönnek. hogy. van olyan Sampon mondjuk, ami nem Igen, van? van? Van, van. Aha. Samponszappan, uh -huh. szappannak az, az az egyik legjobb dolog igazából, uh -huh. és pont ahogy mondtad is, hogy ez a mikroműanyagok, hogy ez az arcradírozás, hogy például a szappan a fürdésnél az elhalt sejtek lejönnek, Még egy tusfürdővel a fürdésnél nem jönnek le, hanem az csak inkább ah, ez a... Az ez akkor azt is mutatja, hogy nagyon érdekes, de nem tudom, hogy van-e ilyen típusú elemzés, csak hirtelen bennem föl jött egy kép, hogy egy hogy tulajdonképpen a problémákat maga az ipar gyártja azáltal, hogy mondjuk például, ha azt mondod, hogy ez így van, hogy a tusfürdőt használva, problémával válik, hogy mit tudom én, nem tudom én, az hogy jelentkezik, a férjem nem szoktak leszteni a... Érzékeny rá bőr, vagy ilyenkor, ilyenkor jönnek előre, mindenféle allergiás reakciók, Igen, tehát ja, idővel de ugye a szervezet jelző. Te <gül> egy biztos, hogy a, a nők ezt csinálják, és, és ők ezt pontosan tudják, hogy hogyan és miért történik, de akkor lehet, hogy hogy, hogy belekényszerültek egy olyan szituációba azáltal, hogy megszokták azokat a, hát a könyv kényelmi, a folyékony szappant, ugye, ami nem olyan, mint a szappant, és nem igen. is az van benne. És ezáltal a bőrvás, hogy reagál rá, tehát például nem jön le az a, tudom én, hám úgy, ahogy kellene, és akkor ő, de, nem mm -hmm. baj, a de nem baj, mert akkor csak még hámhozott is hozzá. De nem baj, mert csánk még visszahámnevesztőt is, és így tovább. el. De ebben, ennek nyilván nagyon nagy piaca is van, tehát hogy um, ne, ne, amikor én is így elkezdtem leszokni így a, tu a tusfürdőről, akkor azért úgy megnéztem, hogy otthon van, nem tudom, öt darab különböző uh -huh. színű illatú tusfürdő, tehát hogy, hogy ez biztos, hogy generálja is, de hogy a túlfogyasztás is generálja uh -huh. a megnövekedett igények, hogy több minden érdekli az embereket, vagy több mindent szeretnének úgymond felhalmozni, és mi van az olyan dolgokkal, amit például a, a reklámok ugye sugalnak, hogy, hogy mindig van valami ilyen probléma, és hogy arra azt a dolgot kell használni. És hát régen volt az az egy szappan, és azt használták, és ez volt nem jutott az eszüge az embereknek, hogy ez, egy, ez, egy, ez is nem ilyen generált dolog egy kicsit? Én abszolút azt gondolom, hogy igen. Tehát azt mondod, hogy van ötfajta. Sampon mindegyiknek megvan a maga, és ha ezt csinálja, azt csinálja, azt csinálja, de indokolt az a sokfajta. Vagy Nem, pedig... csak ugye mindig újítani kell, tehát ugye tudjuk azt, hogy a reklámokban is ugye azt nyomatják, hogy vegyél ilyet, szép leszel, boldog leszel, jaj, de jó lesz neked. <gül> viszont én pont azt látom, hogy uh, ugye a csomagolásmentes boltoknál is ugye, hogy egyre jobban kezdünk visszamenni a természetes dolgokhoz. Tehát, hogy egy bőradír is most simán elkészíthető, akár otthon cukor alapból, uh -huh. al vagy kávézatból, igen, Kávé. vagy kávézat, hogy, azt igen. Azt <laughs> <laughs> vagy, vagy ugye próbálunk ezek az úgynevezett pucértermék, tehát, tehát pucérsamponok vannak már a uh -huh. szappan formájú. Ennek te belefér az is, bocsánat, Réka, hogy ti Bemutatjátok, hogy hogyan csinálhatod olyan kozmetikumot? Igen, igen. nálunk olyanok is vannak, olyan workshopok is. Mert ez is. olyan üzletellenes dolognak tűnik. Valahol az, de igazából, például én is kismama vagyok, és uh -huh csomó dolgot csináltam otthon én magamnak, mert hát azért úgy kezdi az ember, hogy elkezdi a mosószert, az arcra dír, nem tudom mit csinálni, de aztán eljön az idő, idő, hogyha vállalkozunk, vagy vissza dolgozni, és akkor már nincs ide erre az embernek, tehát uh -huh. hogy nálunk meg lehet venni, tehát hogy most már én is veszem. Ha lenne rá időm, csinálnám, de szerintem ez nem, nem erről szól, hogy most jöjjenek és csak nálunk vásároljanak, hanem ez arról szól, hogy az egész szemléletüket megformáljuk, átformáljuk az embereknek, és arra törekedjenek, hogy, hogy a szemetet ö, megszüntessük, vagy megelőzzük. ugye, hogy csomagolásmentes életről beszéltünk, és tulajdonképpen azt látom, és most én erre szeretek egy picit még ugye rá kérdezni, hogy ez mennyire működik, de olyan érzésem van, hogy ezt a fajta közönséget, vagy piacot, ugye, mert ha ez itt vállalkozásban gondolkodtok, ezek inkább Barátok. Tehát ez egy, inkább egy közö, én egy közösségnek látom jobban, mint egy ilyen, mint, egy, mint a vevőnek. Nem tudom én, hogy, hogy van ez? Igen, van, van, van abban valami, amit mondasz, mert, mert nagyon sok visszatérő vásárlónk van, akik... Akikkel már tényleg ilyen szinte baráti viszonyt alakítottunk ki, és akkor így így, meg már így egymást is ismerik a vevők, és szoktak beszélgetni, tanácsokat adni egymásnak, megvitatni, hogy mit ki hogy csinál otthon, mit mivel tud már kiváltani, vagy leváltani, vagy Tehát, hogy, hogy tényleg, tényleg ez, ez egy ilyen kis közösség. De igen, széles körű. Tehát, hogy azt tudom mondani, mert hogy így beszéltük, hogy az idősebb korosztály, az idősebb korosztály is jár ilyen helyre vásárolni, és szeret így vásárolni, mert ha azt nézzük, gyerekkorukban igazából nekik ilyen volt, tehát, hogy ilyen, így tudtak vásárolni, meg így, így működött ez az egész dolog. Mondta Bogi, hogy a tej az üvegben volt, és hát igen, az mennyivel egyszerűbb volt, és jobb volt. Úgyhogy azt, mond, azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon. A, a, aki mondjuk úgy vásárolok, ugye ha valaki betér egy boltba, akkor ő ugye vásárló, de a vásárlókból lesz hogy mondjam, csak aktivista? Én, én ezt nem gondolom, nem? Nem, abszolút nem gondolom. De nem Ér... van, hogy, nincs az az igény bennetek, hogy hogy, hogy mondjam, csak, tehát ha átadsz egy gondolatot, vagy bevonsz embereket, vagy bevonódnak egy gondolatba, hogy ők maguk ennek a hát az aktivista, aki, aki az otthonát elkezdi olyan értemben átformálni, tehát most így értem, nem az, hogy az utcára mondanak, és hogy nem tudom, mit csinál, hanem, hogy, hogy tehát nem egyszerűen fogyasztóként áll hozzá, hanem olyan aktív, aktívban elkezdi csinálni, mert ez, ez, ez nem egy, ennek a, ez, ezek, ezek a dolgok, ha Jól gondolom, a föntartottos égkérdések nem a megvásárolt a kategóriában vannak, hanem ez egy kezdjegyező gondolkodás. <laughs> so sokan mondják, hogy, hogy annyi mindent feltaláltunk ma már, hogy majd idővel biztos feltálnak valamit, amivel visszafordítjuk Igen. ezeket a folyamatokat. Ö, én azt gondolom, hogy tegyünk meg mindent, amit megtehetünk, és... Én inkább azt gondolom, hogy ez ilyen oda-vissza dolog, hogy, hogyha valakit elkezd a fenntarthatóság érdekelni és a, kö, a környezetvédelem, akkor idővel eljut a csomagolásmentességig. Ö, az is tény, hogy a környezetvédelemnek rengeteg területe van még ezen kívül, a, a csomagolásmentességen kívül. Ö, illetve aki meg, aki meg elkezd a csomagolásmentességgel foglalkozni, ez egy, az annak valószínűleg. A természet, ez van valami különleges viszonya, vagy a környezethez. Tehát, hogy ez így úgy működik, az, a, ez az aktiv, aktivistás, vagy hogy mondjam, tehát, hogy úgy válnak kell hogy igen, oda-vissza működik. Mert például úgy érzem, hogy a, mondjuk, ha van valakinek gyereke, hogy az a gyerek egyáltalán mit, mit szok meg, mi az, ami, ami a számára természetes, a, a minta, abszolút. Igen. És a, ami még szerintem... És az sokszor a szülőnek nehéz, mert a szülő hát nem úgy csinált eddig, csak tudja, hogy nem úgy kéne. Ezt akartam mondani, hogy, hogy az idősebb korosztálynál, amit néha nehézségnek látok, a megszokás. Hogy, hogy, hogy nem, mi nem így szoktuk, nem ezt szoktuk meg, már beváltak módszerek, ebből lehet nehézség, de ott is én is rengeteg nagyon jó példát látok, Igen. hogy mondjuk csak elszembe, hogy van ilyen régebbi filmek, mondjuk 60-as évekből, mindenki cigizik, megiszik, de a szülők azok mindig szörnyűködnek, hogyha a kamasz lány vagy a kamasz fiú, az, az elmegy és szórakozik, szórakozik és cigizik, és ha azt ha bevallaná, hogy hogy mit tudom, volt, akkor megbüntetik, és nem tudom, hogy mi van, de közben a szülők otthon isznek és szigiznek. És a konysább, ki, kiszól a kocsmából, és lekever egy pofont a gyereknek. Hát valahogy ez olyan ellentmondásos. És hát ez, ezek a dolgok sokáig igazán nem is változtak meg. Igen, vagy Értem ezt a gondolatot, és uh, igen, ez egy nehézség. Én, nekem még nincs érekem. úgyhogy erről a többiek tudnak beszélni, de hogy azt gondolom, hogy, hogy ez biztos az úgy fejlődik, hogy az embernek lesz gyerek, akkor próbál valahogy felelősségteljesebb lenni. És uh, például a múlt heti beszélgetésen uh, többen mondták, hogy akkor nyitottak úgymond a fenntarthatóság felé, amikor gyerekük lett, mert szeretnének nekik egy élhetőbb jövőt biztosítani. Csak az, az a gondolat, hogy ami egy nagyon szép gondolat, hogy hát ezt a, a, a jövőt, hogy az unokáinknak adjuk természetet, és mindent, a földet az unokáinknak e, hagyjuk örökségül, az egy nagyon szép gondolat volt, de amikor ott áll egy gyerek az ember előtt, és belegondol, hogy az 30-40 év múlva milyen világban fog élni, akkor hát igen, szépen. szállál az embernek a szava, hogy vajon, vajon e, egyáltalán mire szántuk azt, hogy mibe fog belekeveredni, de, de hát lehet, hogy ez, ez, ez te hogy éled meg neked most kicsi a gyermeked? Hát mondjuk ez lett még nagyon pici. <gül> hát mivel mi is törekszünk minden téren változtatni ezen nem a estétlen. dolgon. Nem Ezért úgy, úgy gondolom, hogy, hogy jó, jó példát fognak mutatni. Nem, nem tudom, hogy mindenben nem, meg szerintem az se baj, ha hibázunk, tehát szerintem azt is meg kell tanulnia kezelni, de úgy gondolom, hogy, hogy igen, jó, jó, jót lát tőlünk. <gül> Most ez így nem magamat, de így a férjemmel együtt tényleg is. Nekem ez is nagyon-nagyon jó dolog volt, főleg a nyitás előtt, hogy őt is így megkérdeztem, vagy hát így mi akkor Ágival elkezdtük ezt így csinálni, hogy, hogy így ő is hogy így mit szólna hozzá, és hogy teljesen lelkes volt, és szerette ezt a dolgot, pedig hát azért neki is sok mindenről kellett, hát nem azt, hogy lemondania, hanem átváltoznia, vagy formálnia magát, vagy nem tudom, másképp élni. De egy csomó dologban meg annyira jó tényleg, hogy így, hogy mi, mi zöldövezetben lakunk, és nekem például ez volt az, hogy hogy, hogy ott, ott a zöld, és akkor kinézel, és ott a, a erdő aljában, szélében tele van szevétel. És hogy így ezt, uh -huh. ez, ez, ez megszűnhetne azzal, hogyha tényleg kevesebbet termelnénk mi emberek. És hogyha ez így folytatódik, akkor aztán uh -huh. nem oda megy kirándulja. Uh -huh. Az ember a nem bemegy a beton dzsungelbe, vagy nem tudom, és ez lesz a gyerekekkel. És, igen, és, és mi, mi nagyon szeretünk kirándulni. Én, én cserkész vagyok gyerekkorom óta, meg Ági Barátnőm is, akivel csináljuk, mi ott is ismerkedtünk meg. És hát ezért is, szerintem ezért is van bennünk ez, hogy, hogy, uh -huh. hogy ezt meg tudjuk mutatni utána a gyerekeknek, a uh -huh. mi gyerekeinknek, meg az unokáinknak, igen. Uh -huh. És nálatok hogy van Boglárka? Én most egy picit aktivizáltam az olvasóimat, olvasóimat, <gül> vásárlóimat. <gül> Um, tehát ugye ez a pucérkamban csak a textil maradt, ez pont azért lehet, De hogy a ez. Jogszerű, ezt... egy kicsit a honlapod lehet, hogy azért mondtad, nem? Ja, hát régen könyvtáros is voltam, mm. és nagyon szeretek <laughs> olvasni. Mert... Ha, igen, kicsit fáradt is vagyok. Mm. Tehát ugye ez pont azért találtam ki, hogy, hogy nagyon sokan bizonytalanok még ebbe az egészbe, és akkor kicsit így aktivizáltam én is mm. így a, a vásárlóimat, illetve most már büszkén jelentettem, hogy van 75 vállalkozó anyuka, aki csatlakozott ehhez mm -hmm. a mozgalomhoz és rajtuk keresztül is ezt szeretném így országos szinten elterjeszteni, illetve így a Insta, Facebookon keresztül. Hogy szóval te nem akarsz egy multit létrehozni? Nem, nem, nem. Tehát én teljesen jó vagyok így mikrovállalkozóként. Meg akkor elveszteni pont azt, azt a, azt a szív-lélek kapcsolatot, amivel én ezt az egészet csinálom. Tehát nem tudom... Nem kérde kérdezem, vagy mondom közben, csak a hallgatóknak megérzem, hogy, hogy van bennem egy ilyen vízió, hogy, hogy ugye a, a úgynevezett normális vállalkozó az ö, arra törekszik, hogyha valami belekezd, akkor, akkor taroljon. Tehát, hogy addig építsa olyan nagyra, amelyikor ára csak bírja. És utána mindenkit maga alá gyűrjön, és ő legyen az első a piacon, és akkor ez de azt mondta, hogy 75 embert már megtanítottál arra, hogy te Nem, ők csatlakoztak ez a Pucér kampányhoz, tehát 75-en azt mondták, hogy ők szeretnének csatlakozni, Jelenleg azért ennyi, mert egyszerűen nem tudok több ö, zsákot így előállítani, mert egy ezt én én meg én készítem. És ugye ennek pont az lenne a lényeg, hogy egy országos szinten így elterjedjen, az, hogy ők is majd ugyanígy posztolnak képet így a zsákokkal. Tehát ugye ennek az egész... Szóval kampányok... A terjesztésében vesznek hm. részt? Uh, nem, nem, tehát abban vesznek részt, hogy ők is ugyanígy fognak posztolni, ők is megmutatják, Debrecenben, Györben uh -huh. kisfalvak szóval is ez Az egy ilyen. Hát szeretném ezt így országos é, szinten, így alulról hát, szerveződve. Az, egy, az egy ilyen kis vírusként terjedjünk. Vírus, <gül> tehát igazából ugye az a lényeg, hogy itt a bizonytalanoknak de, a még de két De ha megtudnád, hogy valaki csinálja, akkor haragudná? Mert mit csinál? Csinálna hasonló zacskók. Vannak, tehát nem én vagyok az egyetlen. Mm -hmm. Nagyon sok olyan uh, hazai gyártó van szerencsére, aki, aki készít ugyanilyen zsákokat, sőt, ugye ennek a kampánynak lesz egy olyan mm -hmm. következő lépcsője is, amikor Egyrészt a csomagolásmentes boltokat is be fogjuk vonni uh -huh. majd ebbe a, a kampánybe, illetve ugye a, a többi uh, partnert is, aki hasonló zsákokat készít, mert igazából itt ugye az a lényeg, hogy fölhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ne... Ne egyszerhasználatos nylonzacsiba uh -huh. pakolja a péksüteményt, a zöldség egy gyümölcsöt, hanem úgy pucéran tegye bele ezekbe a zsákokba. Uh -huh. Tehát ugye az egésznek az lenne a lényeg, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy ne használják, hogy miért káros ez az egyszerhasználatos nylonzacsi. Illetve ugye megmutassuk akár így a fotókon keresztül, hogy, hogy mennyire egyszerű ugyanígy vásárolni, meg mennyire jó érzés egy ilyen, tehát egy nylonzacsi ronda. Ezek a zsákok szerintem gyönyörűek, így, így maga egyszerűségébe, vagy a mintájukba, vagy a itt már ezt a hogy nem tudom megmutatni, de majd ezt is lefényképezem. Itt van a mériasszal impregnált. Jó A igen, szalvéta, igen. Ami nagyon. Klassz, azt mondanom, először is jó, jó ábrák vannak rajta, nagyon finom az illata. Igen, hát ugye a mévi ezt a nagyon kellemes nézéletet. Igen, van. Egy, egy, Ez azért vicces, amikor. Így... merültem volna el. <gül> Piacon szoktam ugye árulni, és akkor ugye messziről ugye a pultomnál mindenki azt látja, hogy mindenki szagolgat, és így egyszerűen nem értik, hogy mit árulok, amit ott szagolgatnak az emberek. És ez és egy teljesen vízlepergető. Igen, igen. Meg és meg ugye meg. a méviasznak uh -huh. van egy olyan tulajdonsága, hogy egy ilyen antibakteriális bevonatot Láne. képez a benne uh -huh. lévő élelmiszeren, ezáltal ugye frissen uh -huh. is tart. Tehát, hogyha ebbe a, gyermek, a gyermeknek az anyuk ugye uh -huh. a tíz órait, vagy egy kirándulásod a szendvicset, akkor ez friss marad benne. Uh -huh. Tehát, és ugye teljesen természetes anyag ugye a méviasz is, illetve ez a biopamut is. Most még Katától akarok valamit kérdezni, ne hogy kiszaladjunk az időből, ami egy kicsit másfelé vezet, és a csomagolásnak ugye az egyik nagyon fontos része, amit a, hát, mondjam, a fogyasztó, tehát mi használunk el, de hát itt óriási pazarlás folyik, gondolom a, a ipari kereskedelmi oldalról, és például mondjuk lazán fölraknak egy raklapnyi anyagot, és lazán befolpakozzák, vagy si hát ilyen bobfóriával betekerik, és csak hogy lenedőjön vagy nem tudom, mi micsoda, és még a és 4 szer rétegekbe becsomagolnak, és mit tudom, és stb. A többi, stb. A többi. Látunk, vagy biztos, hogy vannak erre példák, de hogy visszacsatlakoznék Bogihoz, hogy. Én azt gondolom, hogy én látok nagyvállalatoktól is akár tehát, hogy sőt, nagyon sok jó gyakorlatot látok nagyvállalatoktól, hogy ne, nem csak a mikrovállalkozások, és nem csak a környezettudatossággal foglalkozó, vagy környezettudatosságra nevelő vállalkozások foglalkoznak a, a fenntarthatósággal. Különben ugye a követ egyesület sem létezne, mert igen, hogy... De, hogy Biztos vagyok benne, hogy van ilyen, nyilván mi arra törekszünk, hogy minél kevesebb ilyen legyen. Mert úgy ilyen rossz példát, amit mondta. Igen, bocsánat, ez, hogy azt gondolom, hogy a profit az mindenki, tehát hogy nem tudjuk átadni magunkat egy vállalatnak, a profit termelés az mindenképp nagyon fontos, uh -huh. és különben nem maradna fönn, de hogy lehet elkötelezettséggel, és akár profit oldalról is meg lehet közelíteni. Például, hogyha egy boltban kirak egy csomó műanyag zacskót, az el tudom képzelni, hogy ez havonta akár ö, ö, pénzben is Elég nagy összeg tud lenni, vagy, vagy legalábbis Tudom, lényeges. Igen, tehát ugye ott a, a piacon szoktam beszélgetni az árusokkal, ott ugye mondta az zöldséges hölgy, hogy neki ez havi 10 forint, az, hogy ugye ezek az egyszer haszátos gyöngylöndzacskót elhasználják. És mm. ugye az évi szinten azért már 120 forint, tehát mm. itt azért elég kemény összegekről beszélünk. És mm. egy vált, ezt mm. nyilván sok ezerszeres is. Tö Többszörös, és nekünk mm. volt egy mm. ilyen ablakon bedobott pénz nevű Projektünk vagy versenyünk, és ott pont ilyenekkel lehetett pályázni, ami nem csak hogy a fenntartóságot segíti elő, de még pénzt is spórol a cégnek. De például van olyan hajlandóság, hogy mondjuk mit tudom, műnyeg, pacok, hát megint üvegbe pakoljanak, vagy ilyesmi? Ö, én látok. Az a nehézség nyilván, hogy ezeknek a folyamatoknak, nem, tehát attól függ, ugye, hogy milyen területről, milyen ipari területről beszélünk, tehát a folyamatoknak azért meghatározott előírásai vannak, követelményei. Tehát, hogy ez nagyon sok mértékben függ ettől is. Igen, higiéniai, bármi. És, és egy másik dolog, ami, ami, ami csak átételezően, de valójában Csomagolással, ugye, mert valamit minél távolabbra kell szállítani, annál kényesebb a csomagolása. És annál többször kell átrakni, átcsomagolni, stb. Tehát, hogy van egy olyan tudatos törekvés, hogy, hogy minél kisebb régióra szűkítsék a termelést. Mert ugye ma globalizált kereskedelem folyik, tehát itt ma, ma lehet rendelni Kínából 200 fontos műtűrt, amit elküldenek egy borítékba, azért teljesen értelmetlen dolgok történnek, de ez millió számra, vagy százmillió számra fordul elő. Én abszolút nagyon-nagyon sok olyan példát látok, hogy bármi ilyen karácsonyra repi ajándék, vagy bármilyenbe ő azt mondja, hogy, hogy egy hazai terméket ad, és környezettudatosat. Több példát látok olyanra, hogy mondjuk azt mondja, hogy, hogy akkor a konyháját akár iskola úgy működteti, hogy a helyi termékekből az a héttermékekből fedezi. Tehát, hogy igen, vannak ilyen kezdeményezések, és ezek is nagyon örülünk neki. Én... Én a azt, azt érzem, hogy még, még mindig a, az... Tehát azok az emberek, akik mondjuk a várnál dolgoznak, azok kvázi hogy mondjam, megrendelői ezeknek a, a, a kívánalmaktak Tehát, hogy ők mondjuk azt mondta, hogy örülnek annak, hogy ilyen repi kapnak. Tehát, tehát ez megint az, hogy a fogyasztó, amit akar, végül is az, hogy ők hatalma. Hatalma van. Én, igen. Én, én is ugye ökoszorongó vagyok, ahogy ezt mondtam, tehát hogy nagyon sok ökoszorongó ember ökoszorongó van, és <gül> ökoszorongó munka, vagy munkatársak és dolgozók, és ők is nyomást gyakorolhatnak, uh -huh. úgymond, de én nagyon-nagyon sok elkötelezett vezetőt látok, mert ugye nekik is vannak gyerekeik, és, igen, és oda kerül a ranglétre, és azt mondja, hogy ezt akkor csináljuk úgy, hogy ez, ez fenntartható legyen. Uh -huh. Még egy pár végszóra van lehetőségünk, egy pár percünk van még. Én mindig úgy gondolom, hogy, hogy ezt elkezdeni nehéz. Tehát egy nagyon jó példa, a gyerekem ők iskolába járnak Újpesten, és nálunk például, ugye mindig az első gyerekek kapnak ceruzát, volna az ott mindenféle hajásolót. Ugye én most voltam benne az igazgatónőnél, és mindegy beszéltünk, hogy lesz majd ilyen fenntartatósági hét, és akkor abban én, majd én is részt veszek, jönkéntesként. önkéntesként. És akkor szóba került az, hogy akkor mit adunk az elsősöknek, és az egész beszélgetésnek az lett a vége, hogy az iskola az első osztályosoknak megrendelt ilyen sandwich-csomagolókat az iskola saját logójával. És én ezt egy hatalmas lépésnek tartom, hogy, hogy, hogy a, a mi iskolánk, ez az iskola, ezt elindítottat. ott. Tehát lehet, hogy jövőre az összes Újpesti iskolaiet fogadni fogadni ajándékban, uh -huh. most nem az a lényeg, hogy az én termékem, vagy nem az én termékem, hanem úgy felismerték azt, hogy ez például erre egy teljesen jó ed edukáció, tehát hogy, hogy az elsős gyerek ebbe tudja csomagolni a szendvicsét, és akkor lehet, hogy már egy picit a szülő is elgondolkozik, uh -huh. tehát hogy az iskoláknak is van itt nagyon nagy felelősség, úgy látom a nevelés szintjében is, illetve a példamutatásban. Tehát nem csak így nekünk ugye vállalkozóként kell nevelni így a vásárlókat. Hanem, hanem az iskolának is, vagy egy önkormányzatnak. Tehát ö, látom, hogy itt szerencsére több szintről támadunk, és, és ez egy nagyon jó dolog, hogy összefogunk, és együtt teszünk valami jó pért. Mind, mind a hármotoknak ö, a neve mellett van egy e szín és azt hiszem, hogy ti mondjátok el, mert ö, érdemes, hogy ránézni. A követ. A webcímre? a, web címre? a web igen, webcím. webcím. www.követ.hu pont pontosan. Igen. igen. És nem tudom, hogy ezt mondhatom -e, de hogy a közösségi médiában is megtalálhatók hmm. vagyunk ilyen beszélgetések kapcsán. Magyarus Azt hiszem, Facebookon. mindannyian, igen, Facebookon. Hmm. Jó. Lehet, hogy az aktuálisabb. <laughs> nem esnék a... És igen. mi is fenn vagyunk a Facebookon is, és Instán is. <laughs> lehet minket követni. És Lajbográkkal? Én bogbeg.hu néven vagyok. Bog, bag, Be, beg, igen, tehát bag, bogbag.hu, <laughs> illetve a a kampánynak is van egy saját oldala, ez a bogbeg.hu per pucérkampány. Az, az, az ezen az oldalon van. Igen, igen, uh -huh. igen, van egy külön landing oldala a kampánynak, uh -huh. És nagyon szívesen várunk minden csatlakozót, mert úgy gondolom, hogy egy ember nem elég, de sok ember már igen. Hát én meg köszönöm, hogy itt voltatok, és egy kaptunk is. egy ilyen kis képet arra, hogy hát a jövő esetleg mit fog hozni, de ez már is a jövő, ez már a jelen. Igen, és köszönjük. Vagy, és köszönjük. köszönjük szépen. Én két hét múlva leszek, és jövő életben pedig Péterfi Ferenc lesz a mostban minden jót. Add a kezed, mert beborult, add a kezed, mert fú a szél, add a kezed, add a kezed, mert este lesz, add a kezed, mert reszkedek, add a kezed, mert szédülök, add a kezed, Kezed ott a kezed, mert álmodok, ott a kezed, mert itt vagyok, ott a kezed, ott a kezed, mert meghalok.